Ako txak sekretia badu. Beko txegia. Ozan zehkia inbertu biztan da, eh? Gona, bakkatuko non zuen, zinema zitzen ditu daztu mara izi. Singles ezazmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez Benan helburua ez ari zaita bost, kloon edo bost antzeriztzen ezperfektuak lehen. Badana ikeri hori, bakizu zubia egiteko bertzearen eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA Gaur Espeleta aldera begira jarri nahiko genuke Espeletan Ostirala hontan Auzkoaren dantza mintzaldi musikatubat eskainiko bait zaigu patronailaren gelan Gorrontzi taldekoa gus barandiaran eta izaskun iturri izanen ditugu bertan eta hala bada eskainiko dutenaren inguruan eztasunak nahi genitunez zagus barandia dugu telefonaren bestaldean kaixegunon Kaixeguna 112 Ongi ongi tasue, ex bermo ongiongi ongi, ba aurten e, bueno, eman aldiz lepo eduki dugun urtea izan da eta orain e, bueno udaskena honetara aldéra ba hainbat hainbat itzaldi ematen gabitzen eta hemen eta tartean ba, ez peletan emango duguna. Uhum. Itzaldiak eta tarteko ere lan berriren bat Durangorako erako aterako dena? Horten e, ez. Horten, asieragatean pentsatzen genuen akaso elduko ginela, baina, bueno, azkenean pentsatu dugu, datorre urterako kaleratuko dugula. E, izan ere, azken azkene irula urtetan e, urtero atera ateradugu nobedaren bat, gauza berriren bat e, Durango pasokaren zan, Eta aurten ez dugu izango lan berririk hori datoren urtera begira izango da. Horrengoan mm. menepen izan duzun bezala Mintzaldiarekin, ez? Zabiltza han eta hemen espeletan izango zarela aipatu dugu ostira lontan, auspoaren dantza deitzen da eskeneko duzun Mintzaldi musikatuak, konta iguzu, pixkate Mintzaldi honen helburua zein izan den? No, ba, gizu, korrontzirekin, e, beti biligarela, ba, bueno, e, krikitixia lepoan hartu, ta handik ona ba, gure bueno, musika, eta gure tantza eta erakusten e, bai e, euskal herrian zein munduan, zehar ez? Aurten adibidez, ba, hainbat eta hainbat kontzertu eman ditugu, e, adibidez Kanadan egon gara bi-bide egin ditugu bertan, beste bi egin genituen aurten ere Txekian, Eta Estatu Espainiarrean, Portugalean, Franzian, bueno, hainbat eta hainbat okiten ebiligara beti, Eta beti ba, gure folklorea erakuzten. Halako batean, bueno, jendiak eskatzen zigun, nola bait, ba, emanaldi hoietako batzuen ba, ez dakit, erotzeko edo emanaldi hoiek emateko emanaldiaren azaldean bertan, ba, alako txarlaren bat. Eta gutxika gutxika ba, joan ginean ba, itzaldi hoiek, txarla hoiek e, muntatzen. Eta nola bait, bertan e, egiten duguna da, ba, trikit-dixaren inguruko ba, historioa kontatu, ba, Euskal Herrian e, nola sartu zen. E, Eh, zein izan dan Beronen eh, bilakaera eta nola da ez ezpeletan nola izan genuen ba, bertan bertan aldia Ustaigian eta bertako ezpela dantza ere harreman handia egin genuen ez izaskun iturri dantza irakaslearen bitartez ba bera ere egongo da eta nolabait taldea hori izango da kritixiaren inguruko eh, solazaldi bat eta beti ere dantzas lagunduta Gehien bat izango da, trikitxak eta dantzak beti izan duten harreman e, e, horren arira. Beti joan dira nola baite eskutik, e, korrontzik e, bere musika ez du gulertan dantzak adere, e, beti izan dugu gure musika guk egiten dugu momentutik aurrera beti dela, dela dantzarako e, musika. Eta nola izatzko niturri ohorea daukagun ba dantza irakazlea izatea eta taldekidea izatea, Ba, berak emango ditu argi bideak e, korrontzinen musika nondi datorren eta zeharreman harreman dauken e, dantza horrekin. Ba, errandu zuzta, e, mintzaldi musikatua den momentutik trikitisarekin e, joan entzarela eta izaskun iturrik ere ba, dantza urratxazun baitzu ere erakutsiko dizkigu? Ba, kaso bai, hori azkotan izaten da bueno, zepeze toki batzuetan ere emango ditzaldia eta hori izaten da azkotan e, ikus deguaren arabera ezakigu E, Ze ikuso joango den, zantzariak e, diran, zaleak diran, e, jende berria den e, urbildu naian euskal folklorera, ez dakik nolako e, publiko edukiko dugun, eta horren arira, ba, normalean, e, beti jakin izaten dugu biztaldiak nola hartzen diran, baina, zegun eta zer publiko dagoen, eta zer ezkartzen duen, azkortan ez du jakitzen, nola bukatzen den biztaldi horien. Eh? Baia, nik uste, bai, nik uste, fonsu ere aukera izango dela, Mere garaian ere Ezkela Dantza Taldearekin horrela egin genuen Uztailiko Emanaldi Arrakastu Arrakastatzaura prestatzeko eta itsaldi honetan ere horrela nekeko eluke. E, amaierarako ere galderan galderen pausatzeko edo solasaldirako tarteak irekiko dituzu, ezta? Bai, bai, no si, Bai, no Jendea, si. bueno, gonbidatzea lasai asko etortzeko, bai badira, zaleak eh, badira, musika zaleak beste gabe. E, Itzaldia hartiko dugu nola batrikitiaren ba, historia kontatzen bilakera, trikitixat zaharrak ere, jeongo dira duela, egun urtekoak eta horrela e, jendeak ikusteko bertati bertara, ikusteko zelako bilakera edukiduen, eta ba, trikitxia horretatik eta tantzara nolako harremana izan duen beti bat azalduko dugu, eta izan bezala, bukarteko ba, ba, ba itazkin miturri bat anta pausu batzuk eta bueno, ikustekoaren e, naia beteko dugu. Ba, songia guzti honekin geratzen gara eta hitzordua gora du dugu Ezpeletan izan el dela, o hostirala hontan patronailaren gelan atxaldeko 6etan baskermila gure dei hartu izana. Ba, eskerik asko zudei, guri ba ohiartzuna ematerren eta espazio hau ematerren eta jendeari ba ezan hurbiltzeko, bikain pasatuko dugula eta seguru denon artean gausak geiago ikasten ditugula. Eskerak asko ta gut. <tik> leha. Baustaritzetik, hirunera begira jarriko gara orain, arkeologia eta historiaren ikerketari buruzko dibulgazioa helburua duen bidasoako amazazpigarren naziarteko zinemaldi arkeologikoa abiatzea arbaita. Zahararen hogeitik, 25tera ospatuko da Irunen Ohiaso Erromatar Museoak eta Arkeolan Elkarteak du Jantolatzen Urtero festival berezia hau Hoi hartzuna handiko zinemaldia bilakatu da azken urteetan, eta horren irudiko munduko bazter guztietatik, aurten jaso dituzten, iruro goitamar fin dokumentalak, aipan genitzazke horietariko goitamabost, izango dira, irungo Amaiak Kulturzentroan, eta CBA kulturgunean proiektatuko dituztenak. Ba Marrijo Noain, Oiazu Erromatar Museoko ja arduretako arduraduna dugu, eta arkeologoak eta fikab sinemaldiko eramaileak espikatu digunez, Roma klasikoa eta egipziar kultura ta Saratago aurten, Neandertalen iluna barretik hasi, Mongoliako Genghiskanen azternen bilazegitu, edo eta Arantzadi zientzia elkarteak egin berri duen Cervantesen ezurduren inguruko azken ikerketara eramango gaitu festivalak. Hain zuzen ere, helduden astelenian atsaldeko piretan amaia kultur zentroan den irekiera egitaldean ikusi izango da eh, Cervantesen be, bilaketa dokumentala. Ba bidasoako 17garren azarteko zinemaldi arkeologikoan murgilduko gara gaur eta azaroaren 20tik 25 ospatuko den festival berezuneen inguruko argibide guztiak bilduko ditugu eh, Marijon Oain, Oiazo Arromatar Museoko jardueretako arduradunarekin mintzatu baita donausia. Marijon Oain kaixo aixo egunon. Bueno, ba, fikap, zinemaldia, e, ba, berriz ere masazpigarrena, zona e, haundiko, zinemaldia e, da gueneko. Bai, egila e, da, aurtena dibidez, e, jaso genituen iruro geitamar pelikula, azkenean hogeitamaboz botako ditugu, baina lan ugari egin dugu, eto, bueno, espero dena ondo ateratzea. Mm -hmm. Ez dakit, e, badira, sailez berdinak, baina ez dakit e, zein den aurtengo berritasun nagusia do, baldin bada. Zailak, e, joan den urte, urteko zail berdinak dira. Ordun, izango ditugu eskuntza saioa, hau izango da maia e, areto txikian, eazte artetatik ostirala arte amaiketan, egun guztietan. Mm -hmm. Esan behar da, eskuntza saia, bereziki prestatuta dagoela, ikaste entzat, baina publiko partikularra etordaitek ere bai, mm han -hmm. botako ditugun pelikulak ikustera. Gero, arratzaldeko bostetan, e, aste atetatik ostirala arte ere bai CBA Kulturzentruan edo liburutegian salia izango dugu eta ja gero deitzen duguna salia ofiziala, dena den pelikula guztiak enigualdade kondizionez parte hartuko dute, baina hori sail ofiziala hori eh, saspitan hasiko da egun guztietan Amaia Kulturzentruan. Inaugurazioa astelenean izango da saspitan eta gero hasiko dugu pelikulekin saspiter dietan eta azpimarratu behar da ere bai sari eh, banaketa larun batean izango dela Amaia kulturzentroan zeren adibi hori da berrikuntza adibidez joan den urtean, bueno, beti egin dugu zaribanaketa hemen bertan Oiaso Museoan, baina orten Amaia Kultuzentrora joango era, gara, ziterdietan zaribanaketa eta, bueno, e, e, klausura egingo dugu eta gero saspitan, lehiaketik kanpo e, beste pelikula bat botako dugu, e, bereziki familien txat, hau da pielde asno, da pelikula musikal bat, baina lotuta dago botako dugun dokumental batek ekin eta horregatik aukeratu dugu ba zinemaldia histeko. Hondira. Egitarabona ikusten mod CBA sekzioa, hau da, irungo ZBA kulturgunearena. Hori, e, bertan eskainiko biren filmak dira edo Ba, hori da, eh hor dute areto bat eta bertan liburutegian bosteko saioa izango da. Eh saiatzen gera adibide zail ofizialan produkzio nagusienak botatzen. Ez dira ez dira honenak edo ez dira beste pelikulak baino beto, baina beintzat, bueno, ba produkzio au, baldin badaude, ba ez da e, e, fotografia eh hartzen dituzten medioak eta hori dena, garrantzitsuagoak dira eta horregatik amaian botatzen dugu, eta CBA liburutegian formato txikiagoa da. Pelikulakain interesgarriak dira, ez dira okerrago edo lako zerbait, baina mono, beste ikuspuntua izkentzen dute eta horregatik banatzen ditugu pelikulak. E egia da, ba, astapen batean, ba, alako zine maldibat daiko espezifikoa izanek, behar behar, ezaia zela pentsatzea duen arrakasta edo pizten duen jakimina mina, e Hogeita mabos filmeak ikustea behar bera ezinezkoa da, baina egia da ba, historia guztian zehar bidai bat egiteko aukera ematen duela zinemaldiak, pixkat denetarik, ez? Bai, pentsatu, e, gai zaharrenak dira, bueno, be paleolitikoa, e, finkatuta dadu den pelikula, kadibidez ego, ego Afrikaan pelikula bat e, finkatuta dago, eta hasten da, ba, orain dela, e, irurogeita mar mila urte... E, Baino lehen eta modernegia bidez da induzketa bat, e, hogeitahirurogeita e, hamar hamarkadan joan den eh? e, mendeko hamarkadan. Ordun eskentzen dugun kronologia oso oso oso sabalada eta gero aterako diren herriak ere oso desberdinak e, dira. E bidaiatuko gara adibidez Europako herri batzuetara, baina gero ere mongoliara, txinara, brasilera edo aipatu dudan bezala Afrikara bidaiatuko dugu. Ordun hori eskentza oso sabalada bai kronologiko ikuspuntutik, bai geografiko ikuspuntutik. Pentsatzen mote Egipto, romanizazioa ere, bak bat ez dela zaldako. Eh? Bai, bueno, gertatu zaigu aurten dela adibidez mundu klasikoa oso gutxi agertuko da. Hori noski guk ez dugula erabakitzen, hori jasotzen ditugun pelikulen arabera gertatzen da, eta bueno, kasualitatez, haurten, erromanizazioa pelikula bat egongo da, baina Grezia eta Roma oso gutxi e, aterako dira. Egipto bi pelikulak eskainiko ditu, adibidez, aurten Egipto ere e, hemen egongo da, baina aurten ez dakit oso zibur zergatik, bat estere paleolitoa eta Asia protagonistak izango dira. Naiz ikusten modu banen dertalen Iluna Barra, Cromañona, e, BP ba, fisika denetarik e, badela, ez du zenkasutan ba denen artean hola badarri bitxiren bat edo ba, aipatu duzu 81 baldan jaso zen dituztela vale. aukeraketa egiterakoan lantzaila izaten da, baina badabaton bada, batola ezusteko pozgarri bat e, ekarri duena? Ufo, sozalia da galdera hori, adibidez, zer esan dezakegun, ba, bueno, Zervantes, e, Hilo Biaren bilaketa nainko interesgarria da, zeren eskentzen du aukera e, arkeologia eta literatura lotzen, nik dut hori nahiko bitxia da, eta gainera, bueno, bako etxeberri aterako da, normalean, bueno, esagutzen dugun e, pertsona jau eta zer ikerkuntzak hain e, interesgarri egiten duen. Eta gero aipatu nahi dut pixkat behintzat azaltzeko pil de alma, ZBA saioan botako da, hau da, azteazkenean azk, azte bostetan, eta ba arkeologoek e, pelikula baten rodajea induzketako dute, hau da. Mm hau -hmm. e, bueno, da, ef, frantziako pelikula bat hori e, e, joan den mendean grabatu zena, eta arkeologoek gogoratzen dute ze politazen bera jentzat pelikula hori, ikusi zutenean, txikitan, eta joaten dira grabatu ziren tokietara eta induzketa bat prestatzen dute filmeko astarnak berreskuratzeko, hori nahiko nahiko nahiko bitxia da. Eta horregatik larun batean lehiotik, kam, e, lehiaketakit kanpo botaku dugu pieldea, no? ziren pieldea no Ipuin hori e, e, musikal pelikula hori mm. da arkeologoek iker, ikerketa egingo duten pelikula. Eta mm. hor dago lotura hori, eta bueno, batzuek pentsatzen dute hori ez dela arkeologia, zeren oso modernoa da, eta da zinema, eta da ez dakit historia aurreko edo antzinako astarnak, baina bueno, haiek eskiniko dute ikuspuntua piskat pentsatzeko zer den arkeologia eta zer den mm. ondar eta gero larun bateko pelikularekin lotutan, nikuste dut oso ikuspuntua bitxia eta originala eta interesgarria bai izango dela. Da, ba, bukatzeko, ba deialdia Zabaldu, Bidasotar hori, eh, ba, Nazioarteko Cinemaldi Arkeologikoa hura hurbiltzeko, edozein eh, kasutan, Hoiaso Armatar Museoarentzat, ezakiz zer suposatzen duen, berez Bidasoako eta naziarteko izanik, ba, mundu mailan duen eh ohiartzuna, eta nere ba aipatu duzun bezala, eh mundu Zabaletik jasotzen mitu zuen eh, dokumentala. Hori da. Adibidez, aurtenez da gertatu baina joan den urtean Australiatik pelikula bat jaso genuen edo adibidez ego Afrikan e, kokatuta dagoena filma frantzesa da, orduan da, iritsi Afrikatik. Baina Amerikatik, venezuela edo Mexikotik edo lehena aipatu dudan bezala joan den ortean Australiatik jaso genuen pelikula bat edo Koreatik. Olako herritik jasotzen dugun pelikulak hori demostratzen digu ze bueno, zaba, zabalkuntza duen gure zinemaldia eta hori oso oso garrantzitsua da. Eta gero, bueno, e, posible badut, aspi marratu nahi dut pelikula guztiak doan direla, mm -hmm. e, zinemaldi osoa doanik da, eta gero ere aipatu nahi dut, pelikulen sarreretan jarriko dugula urna batzuk boskatzeko. Mm -hmm. Zeren iru zariak e, izango ditugu eta publikoaren saria bere izena markatzen duen bezala publikoak aukeratzen du. Angi da, Amari Jo, mili agur. Jo, noa entzun berri duzuek ondo nagusiarekin solasean eta gogoan hartu bera. ondoko asen ettik goiti Azaroaren hogeitik hogeita bostera iraganen dela FICA bidassoako. Hammaz azpiarren hasi zinemaldi arkeologikoa eta hartxaldeko zazpiretan izanen bada zinemaldi berezionen irekitze ekitaldia oro har arre basetasun guztien ukaiteko Egitaragoan berri izateko ere honako webgunera jo dezakezu goitzero o de reggae o Eta guztiarranda, ba, onta muguratuko dugu garkoan gure emankizuna. Nera leteik besterik ezen zule, nahi duzun arte. Aio. Ogei urtei txaroni duen, mundu antara sortzako, Gau izartxu bat izan zen, Odeiren bat arateko, Barraketako kitana huran, Iratzar garri etzan, Gerria eta ularak, Haren esku, Eta bioketzan gine Izarra sozirean Taune batez egin nuen Gauran ire Letrauek idazi Koditud testa menturako Seme alabe jakindezaten Bernaetan horri zantzat aldo deitzen zidaten goitizenan erreia oiek denak erratzen ziren baina erratzen ziren arduak utzi zidanea maintatu embera beste niongone eskarik ez bezala eskarik ez bezala letrauek idatziko ditu testa menturako Jakinde zaten bere naeta urri izanzen Seme abe jakdez zaten bere naeta urri Ako txak bezekretia badu. Bekuselia. Ozan zerkiak inbertu biztan daren. Gona, bakkatuko non zuen, zinema zitzegiten dastu mara izi. Singelz <totan zergia> ez azmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Menan helgurua za zaita bost klo edo bost antzerrittzen esspektoak du. Bada naikeeri hori bakizu zubi egiteko bertziaarengan eta gauzak erakusteko espicatzeko. Kultur alea.